Itt vagyunk a COVID ötödik hullámának közepén, és azt gondolom, hogy mindannyian akarva akaratlanul az utóbbi két évben valamilyen formában találkoztunk az egészségügyel annak problémáival, és úgy tűnik, hogy minden tapasztalat jó valamire, mert hogy a COVID időszaka is felerősítette azt, hogy szükség van arra, hogy átgondoljuk az egészségügy működését, funkcióit, illetve hogy hogy tudjuk alkalmazni az új technológiákat annak érdekében, hogy meg tudjuk őrizni az egészségünket. Mi a mi felelőségünk? Mennyire számítsunk az egészségügyre, vagy mennyire fontos a kooperáció? Ami nagyon jól hangzik ugyan, de én nagyon ritkán tapasztalom a mai konzervatív hierarchikus egészségügyben. Megjelent most egy nagyon izgalmas könyv, amelynek az a címe, hogy adatból egészség és egyrészt engem rögtön szíven ütött az, hogy egy olyan mondatot találtam benne, hogy 2050-re talán már nem is lesznek rákból eredő halálozások, illetve azt mondja, hogy a legújabb összetett elemzések szerint az egészségügyi rendszer az egyéni viselkedésnél és a társadalmi környezeti tényezőknél jóval kisebb mértékben születésünktől kezdődően életünk során mintegy 10%-ban járó hozzá a korai halálozás megelőzéséhez. Tehát a maradék 90% az rendkívül sok mindenen, többek között rajtunk is múlhat. A szöveg azt mondja tovább, hogy az egéni egészség állapotot leginkább a támogató közösség és az életerőt biztosító spiritualitás befolyásolja. Szóval kérdések halmazát veti fel az a könyv, aminek a címe adatból egészség, és ennek a könynek a szerzője nem más, mint dr. Lantos Zoltán a Szemelvesz Egyetem egészségtudományi karának most újonnan létrehozott egészségtámogatási módszertani tanszékének tanszékvezetője és a Nemzeti e kapcsolat tartópont projektvezetője. Hát úgy tűnik, hogy maga a módszertan az egyik legfontosabb, amit most meg kell beszélnünk. Szeretettel köszöntöm itt a vonalban. Jó napot kívánok! Én, amikor olvastam, akkor kicsit úgy éreztem magam, mint hogyha egy ilyen futurisztikus regényt olvasnék, bár hoz magyar példákat is, mégis úgy tűnik, hogy a szemlélet egészen más, mint a hétköznapi tapasztalatunk. Úgyhogy kezdjük is az elején az egyén saját felelőségével. Mit tehetünk mi saját magunkért, és hogy állunk most azzal a felelősségtudattal, hogy hát nekünk bármi dolgunk is van a saját egészségünk megőrzésével. Az a jó hírem, hogy a magyar lakosság közel-fele tisztában van azzal, hogy saját magának kell legtöbbet tenni az egészségért, és az elmúlt tíz évnek a fejleménye, amikor a kédezes évek elején, amikor ilyen felmérések voltak, akkor ez még a magyar lakosság egyharmada körül mozgott, vagy még korábban egy negyede, akik aktívan tettek a saját egészségükért, és a, a folyamatos válságok, változások felhívták a figyelmet nagyon sokak számára, hogy a, a legnagyobb érték mégis a saját egészségünk, és egyre többen tesznek is aktívan azért a, a költéseiket átcsoportosították a, a kevésbé hasznos, inkább látványos javak helyett az egészséget támogató javak vásárlása felé. Tehát azt lehet mondani, hogy a magyar lakosság közel fele az egészségfejlesztő. Azonban valóban van a másik fele, ami egy kicsit több, mint a fele. Úgy szoktam van, hogy egészségkoptató. Tehát ők mindent megtesznek azért, hogy az egészségük romoljon, és sajnos annyira el tud romlani, hogy amikor az egészségügy szolgáltató központjaiba, kórházakba, rendelőkbe bekerülnek, akkor már olyan előre haladott állapotban van ez az egészségromlás, hogy nem lehet visszafordítani, akár több krónikus betegség is megjelenik egymás mellett. Ott már csak tényleg tűzoltásra van lehetősége az orvosnak és az orvostudománynak elodázni a még súlyosabb betegségeket, ott már nagyon nehéz gyógyítani, nincs is lehetőség gyógyítani, az állapot fenntartására van lehetőség. Tehát azt mondhatjuk, hogy Magyarország egy beteg nemzet, az európai összehasonlításokban minden betegségmutatóban leghátulkólogunk, egy, egy beteg nemzetet egy egészségügy nem tud meggyógyítani, tehát itt egy, egy átfogó, Nemzeti stratégiára van szükség, amit az WHO úgy is fogalmaz meg, hogy egészséget minden szakpolitikába, ez 2013 óta a WHO-nak egy uh -huh. fontos programja, tehát amiről szoktunk beszélni, a, a táplálkozás, az élelmiszer, adózás politika, a sport, mozgás, oktatás, gyermekétkeztetés, amiben egyébként nagyon sok előrelépés volt az utóbbi években, ezek mind-mind szerepet játszanak abban, hogy egészségesen élünk el. Ugye mondta itt az oktatást, nyilván az lenne a fő cél, hogy már eleve úgy nőjenek fel a gyerekeink, hogy van egyfajta egészségtudatosságuk, hogy tisztában vannak azzal, hogy milyen mértékben vagyunk felelősek mi, a saját egészségünkért és életünkért, és partnerként, ne pedig kiszolgáltatott emberként lépjenek be szükség esetén egyébként az egészségügybe, ami önnél már nem is egészségügy, hanem egy ilyen közös egészségszolgáltatási komplexum. Hát afelé megyünk, azért az egész világon az jellemző, hogy a hagyományos beavatkozás központú, tehát a betegségek, gyógyítására egészség, egészségügy az erősebb, és az utóbbi években erősödött meg az a fejlesztés irány, hogy az egészség megőrzésre kerüljön nagyobb hangsúly. Nagyon kevés ország van, ahol ezt sikeresen elindították. Tőlünk meglehetősen távol vannak ezek az országok, Új-Zéland, Ausztrália, Kanada tartozik ezek közé. Európában talán Finnország jár legelőrébb, Ebben, tehát valóban megfogalmazhattuk, megfogalmaztuk azt, hogy egy úgynevezett jövőálló, tehát tartósan fenntartható egészségügynek hogyan kell kinéznie, és akkor inkább azt mondjuk valóban, hogy egészség egészségökoszisztéma, tehát egy teljes nemzeti, vagy most már európai szolgáltatási, támogatási rendszerről beszélünk, ahogy említettem már, már születéstől kezdve, gyerekkortól kezdve rendelkezésre álljanak azok az egészség támogató megoldások, amik tartósan az egészség megőrzést támogatják. Hadd mondjak egy példát egy kísérletre, ami mutatja, hogy az egészségügyön kívül is nagyon fontos megoldások vannak. Angliában egy kisvárosban úgynevezett e, e, jószívű, könyörületes közösségeket alakítottak ki, és vizsgálták, hogy hogyan alakul az egészségi állapot, jellemzően a sürgősségi bejelentkezések, sürgősségi osztályra való bejelentkezés, illetve a súlyos állapotokat vizsgálták, és a lényeg az volt, hogy senki ne legyen egyedül. Mindenki, aki abban a közösségben él, kapjon valamilyen támogatást, le lehessen hova mennie, barátkozni társak közé, közösségbe töltse az idejét, és ez a, ez a változtatás négy év alatt közel 30%-kal csökkentette a súlyos egészség problémáknak az előfordulását, úgyhogy egy olyan egészségre ható eszközt dolgoztak ki, megoldást dolgoztak ki, ami nem egészségügy, sokkal inkább szociális szféra, de jelentős mértékben javítja az egészségi állapotunkat. Ez is mutatja, hogy, hogy amikor arról beszélünk, hogy holisztikus megközelítés, tehát átfogóan kell néznünk az emberi természetet, és úgy kell kialakítani a környezetet, a közösséget, hogy ennek megfeleljünk, és minél inkább támogassuk a, a szervezetünk, az együttműködéseink, egészséges működését, akkor kiderül, hogy ez a legjobb befektetés. Olyan környezetet teremtünk magunknak, amiben egészségben élünk, és akkor sokkal később jelentkeznek súlyos állapotok, sokkal kisebb teher, hárul az egészségügyre, sokkal inkább meg tudja oldani a feladatait. Ugye pont ez, amit most a COVID alatt hiányolunk, ezeket a személyes kapcsolatokat, mert pont ezek vannak korlátozva, vagy önkéntesen korlátozunk őket, mert nem szeretnénk elkapni. De magában a könyvben ezt a két irányt látom nagyon erőteljesen összekapcsolódni egy ilyen humanisztikus szemléletben. Az egyik a digitális világ megfelelő használata, és itt most a megfelelőn meg az ember személyiségfejlődésének, meg egészségmegőrzésének érdekében történő használata. A másik pedig ez a nagyon emberközpontú, ügyfélközpontú és partnerközpontú, ahol a páciens az pontosan ugyanolyan része, és nem pedig tárgya a gyógyításnak, hanem az orvos, és hát nem csak az orvos, hanem egy egész tím dolgozik azon, hogy közösségben teremtsük meg a legújabb eszközök segítségével, azt az életmódot és azt az életutat, amiben ez megvalósul. Hát ez egy egészen más szemlélet. Valóban, ez egy egészen más szemlélet, és az eddigi eredmények, vannak kísérleti programok, amik ilyen eszközrendszerrel működtek. Egyébként itt Magyarországon is volt, hat éve fejeződött be ilyen kísérleti program, ahol ezt a közösségi egészségtámogatást teszteltük le, dolgoztuk ki. Amint említettem, Finnország ebben élen jár, de Angliában van több ilyen program, korábban Németországban is volt, és egyre több skandináv országban is ezek megjelennek. Tehát valóban egy, egy új szemlélet jelentkezik, és. Több mint tíz éve jelent meg az egyik legnevesebb amerikai menedzsment újságban az, hogy a hős gyógyító orvosok korszakának vége. Aha. És ez, ez mutatja azt, hogy, hogy valóban annyira összetetté vált az orvoslás is, hogy csak munka lehet biztosítani a legjobb eredményeket, és ebben az orvosnak, az ápolónak, a dietetikusnak, a pszichológusnak, a, a, az esetmenedzsernek, az egészségkócsnak mind-mind szerepe van, magával, a pacienssel, mint ügyféllel, és az ő hozzátartozóival együtt. Tehát így egy kis közösség tudja a legjobb, támogatást adni a pácienseknek az egészség érdekében, és még ha egy műtétet nézünk, akkor is kiderült, hogy ha a műtét előtti felkészítés alapos, ha részletesen elmagyarázzák a betegnek, hogy mi miért történik, mi várható, miért pont az történik, miért azt a sebészeti eljárást választják, mennyi ideig fog tartani, hogyan néz ki az altatás, milyen veszélyei vannak, milyen lehetőségek vannak, miért ez a jó megoldás neki. És utána pedig pedig a kórházi elbocsátás előtt megtanítják, hogy mit csináljon, sőt, le is vizsgáztatják. Amerikában hosszú évek óta vannak olyan vizsgáztató robotok, akik a kórházi hazabocsátás előtt levizsgáztatják a pacienseket, hogy, hogy a saját rehabilitációjuk, jobbulásuk érdekében miket kell otthon megtenni. Tehát ez mind mutatja, hogy, hogy valóban ami a, a műtőben történik, az kiemelten fontos, és, és ott egy, egy jókezű, sebész tapasztalt tím rendkívül nagy hatékonysággal tudja megoldani a feladatát, és emellett, ami előtte történik, meg utána történik a beteggel, az óriási mértékben befolyásolja a végső gyógyulást. Erre most már rengeteg adatunk van. Ez is mutatja, hogy hogy még azoknál az eseteknél is, amikor azt mondjuk, hogy egyértelműen beavatkozás szükséges, és, és nagy szaktudású szakember kell hozzá, nagyon komoly berendezések kellenek hozzá, akkor is ez a fajta együttműködés, bevonás, tájékoztatás, hitelesség, a hit, az, hogy a, a beteg hisz abban, hogy vele a legjobb történik, ez mind befolyásolja a gyógyulást. Említette ezt a személyre szabott robotot, aki majd levizsgáztatja a beteget, hogy az ő saját állapotában mi az, amit tennie kell majd aztán magának. Ez arra van szükség, hogy egyrészt nyilván olyan adatokkal kell dolgozni a robotnak, amik az egyén saját állapotát tükrözik, ami azt jelenti, hogy Folyamatos adatszolgáltatásban vagyunk. Az orvos folyamatosan követni tudja a mi állapotunkat, amiket aztán fel tudunk dolgozni. Ugye pontosan tudjuk, hogy a legnagyobb kincse és legnagyobb tőkéje az adat, de úgy tűnik, hogy ezekre az adatokra egyre nagyobb szükség van, és egyre több adatot szolgáltatunk magunkról. Ez egyrészt egy nagyon jó dolog az orvos szempontjából, meg a páciens szempontjából, mert egy folyamatos követést tesz lehetővé. Másrészt, meg a világ, ugye látjuk a GDP-t, hogy mire használjuk, hogy mennyire szigorúak az előírások. Ez azt is jelenti, hogy egy őrült nagy bizalommal kell rendelkeznünk a szisztémát, rendszerek iránt, és hát nyilván új jogszabályokra is szükség van, tehát, hogy ez nem csak úgy megy, hogy mondjuk rám csatolnak egy. Okos órát, ami jelzi az adataimat, és aztán majd történik valami az adataimmal. Így van, Európában négy éve kezdődött el az intenzív párbeszéd, ami most eljutott odáig, hogy idén sőre megjelenik több jogszabály, és európai szintű jogszabály arról, hogy az adatmegosztás, az adatkezelés az hogyan történjen, mert valóban... Itt van egy látszulagos ellentmondás, hogy a, a személyiségi jogok, tehát az adatainknak a megőrzése, védelme, a visszaélések elkerülése, az kiemelten fontos. Ugyanakkor az adatnak a sajátossága az, hogy csak akkor érték, hogyha, hogyha használjuk, ha folyamatos használatban van, mozgásban van, ahhoz meg nekünk ezt meg kell osztani, és minél több adatot osztunk meg, annál pontosabb számításokat tudunk végezni, és annál pontosabb előrejelzéseket tudunk adni a szervezet viselkedésére, vagyis ed adott ember jövőbeli esélyeire annál nagyobb valószínűséggel tudunk előrejelzéseket adni, minél több ember, minél többféle adatát tudjuk elemezni. Tehát itt van egy, egy látszólagos ellentmondás, és valóban a bizalom a kulcskérdés, és ebben látszik Európában, hogy a régiók között óriási különbség van. Tehát Skandinávia, ahol a bizalom... Az intézmények iránti bizalom rendkívül magas, nem véletlenül a svédek, a finnek, a norvégok és a, a dánok járnak előbb, a, a legelől a, az orvosi e, mesterséges intelligencia fejlesztésekben és eszközökben. Mm. Még a, a volt szocialista országok is direkt így fogalmazok, a volt szocialista országok esetében pedig az intézmények iránti bizalom meg rendkívül alacsony hagyományosan. És hát nálunk is, ha az eszt nézzük, akkor, akkor sokkal erősebb az a, az a, az a vélemény, hogy az eszt keresztül az állam megfigyel engem, és az adataimat veszélyes megosztani. Uh -huh. Mindenkinek tudnia kell, aki, aki így áll hozzá, hogy igen, nehéz azt mondani, hogy nem, bár én azt gondolom, hogy a, nem az ESZT-n keresztül figyel meg minket. Viszont azt tudom, hogy, hogy az egészségügyi adatok és az egészségre vonatkozó adatoknak a, a megosztása olyan tudományos eredményekhez vezet, ami valóban elvezet ahhoz, hogy 2050-ben ne haljon meg ember rákbetegségben. Ha nem, nem osztjuk meg a, a génszekvenálási adatainkat, a biomarker adatainkat, a viselkedés adatainkat, a klinikai vizsgálatok adatait, a laboradatainkat, akkor nem tudnak megszületni azok az előrejelző algoritmusok, amik alapján meg lehet mondani, hogy egy bizonyos ember esetében milyen kezelés, milyen megoldás, milyen eljárás szükséges ahhoz, hogy egészséges legyen. Tehát ezt a kettőséget kell közösen feloldani, meg kell találni, az, az értékkészletet, ami miatt megosztjuk az adatainkat, és valóban egy bizalmi környezetet kell kialakítani. Ez kezdődött el egyébként tavaly egy, egy összeurópai projekt keretében, hogy kidolgozza azokat a biztonságos kereteket, amik lehetővé teszik, hogy, hogy az adatainkat felhasználják a kutatók és a gyógyítók, de ugyanakkor visszajelni és nagyon nehéz legyen vele. Ugye visszatérve egy kicsit az adatokra, azért már nagyon sok mindent megszoktunk, például azokat az eszközöket, amiket a testünkre erősítünk, vagy egy folyamatos képet kapjon az orvos az állapotunkról, illetve hogy, hogy változik az állapotunk az idő elteltével. Rengetegen használnak különféle appokat, és ön is hoz a könyvében példát arról, hogy például egy körzeti orvos a saját tapasztalatai alapján minden páciensének ajánlja a cukorbetegek közül azt, hogy használja az appot, mert egész egyszerűen a külső motiváció az úgy tűnik, hogy még mindig sokkal erősebb. Sokunknál, mint a belső motiváció, hogy időben beszedjem a gyógyszert, vagy odafigyeljek saját magunkra. Tehát folyamatosan használunk olyan eszközöket, amik aztán tovább tudnak minket vinni abba az irányba, hogy az adataink számunkra is felfoghatóan, közvetlenül hasznot szolgálnak akkor, amikor az orvosnak átadjuk őket. És ezeknek az adatoknak a kiáltal való felhasználása az egyik probléma számomra, mert amit ön mond, az egy központi adatbázist feltételez nekem, ahonnan ezek az adatok lehívhatók, és közben pedig arról ír, hogy minél... Alacsonyabb szintre kell levinni a döntést, a lakóhely szerinti egészségügyi ellátástnak kell a központi szerepet biztosítani, ami azt is jelenti, hogy ott helyben alakulnak ki pontosan ezek a támogató közösségek, amiket adott. Ez a kettő, ez hogy tud együttműködni a globális rendszer, illetve a minél kisebb helyi rendszereknek az együttműködése? A globális rendszer az alapvetően egy támogatórendszer, mind, mind szakpolitikailag, mind módszertanilag, mind a, a hozzáférhető algoritmusok szempontjából, mind a, az adatelérés biztosító infrastruktúra szempontjából. Ha nézzük a, az adatok felhasználását, akkor egyértelműen abba az irányba megyünk, hogy hogy a különböző adatbázisokban ott maradnak az adatok, nem egyesítjük egy nagyországos vagy európai mm. szuper adatbázisba, hanem kialakultak azok a, a számítógépes, számítástechnikai eszközök, hogy a program, az algoritmus nyúl le az adatbázisba, és... és Onnan kiemelve a szükséges információkat, összekapcsolja a, a kinyert adatokat és azon végez számításokat. És akkor így így a, az egyénre vonatkozó, a beazonosításhoz szükséges adatok azok nem kerülnek kiemelésre a rögzítés helyéről. Tehát ilyen, ilyen módon van egy központi támogató infrastruktúra és az alkalmazói, Közeg, az, az pedig egy, egy, egy elosztott rendszerben jelenik meg, az, az subsidiaritásnak az elvét követve, hogy a, a döntést arra szintre tesszük, ahol a leginkább érintettek vannak, és meg tudják hozni az adott helyzetbeli döntéseket és akkor így valóban egy, egy városi rendelőhöz hozzárendelt praxisközösség, közösség, szakorvosi hálózat, dietetikai hálózat, pszichológusok, lokobétusok, gyógytornászok, fizioterapeuták. A, az egészségügyi problémáknak a Jelentős részét ki tudják szolgálni, ha megfelelő diagnosztikai eszközrendszer áll a rendelkezésükre. Ugye abból, amit mondott, abból az is következik, hogy megjelennek majd új szakmák, például elég sokat olvashatunk a könyvében az egészségtanácsadókról, egészségkúcsokról. Én őszintén mondom, én nem is tudtam, hogy létezik ilyen képzés, hogy egészségtanácsadó. Igen, van, Magyarországon is van már ilyen képzés, és az ő szerepük az, hogy paciensekkel közösen kidolgozzák azt az egyéni így egészségtervet, ami ahhoz szükséges, hogy az egészséget fenntartsa az illető, illetve ha gyógyulásról van szó, akkor minél hamarabb meggyógyuljon. Egy hatékony egészségügyi rendszer az orvost a megfelelő helyén kezeli. Az orvosokat arra képezzük nagyon-nagyon-nagyon sok pénzért, hogy nagyon összetett helyzetekben, bonyolult helyzetekben nagyon komoly ismerettel döntéseket hozza. És a modern egészségügyi rendszer úgy épül föl, hogy az orvosnak csak ez a dolga, meg a, a manuális szakmában a, az eljárásoknak uh -huh. az elvégzése. Minden mást, azt más szakmabeli végzi, hiszen azt kisebb erőfeszítéssel, elvégzett végzettséggel is meg lehet tenni. Tehát az orvosnak az a feladata, hogy nagy tudású, összetettségű döntéseket hozzon, és amikor megmondja, megállapítja, hogy a paciens, a betege számára mik a követendő lépések, az az, hogy ezt hogy építse ő be a mindennapjaiba, az nem az orvos feladata. Uh -huh. És akkor itt jön a képbe az egészségtanácsadó, aki megbeszéli, hogy... A napi 30 perc mozgást azt hogyan valósítsa meg az adott egyén? Mert lehet egyben, és ma már tudjuk, hogy a napi közepes intenzitású 30 perc mozgást azt elosztva is el lehet érni. Tehát ha valaki úgy dönt, hogy kerékpárral jár dolgozni, és 15 perc oda az út, és 15 perc vissza, akkor ha temposan megy a munkahelyére, akkor a napi 30 perc mozgást, fizikai aktivitást az ki is Más esetben a kertészkedés is lehet megoldás, a kutyasétáltatás is lehet megoldás, tehát nem feltétlenül sportról van szó, hanem megfelelő fizikai aktivitásról. Vagy most óriási divat a futás, aminek én nagyon örülök, én futó vagyok, tehát én mindenkit arra is mondok, hogy hajrá, hajrá, de nem mindenkinek való. Tehát ezt tudni kell, hogy nem, nem mindenki szereti, nem mindenki képes rá, az izomzata nem alkalmas arra. Egy egészségtanácsadóval meg lehet beszélni, hogy milyen más mozgások vannak. El tud-e venni táncolni például? Van olyan partnere, akivel hetente kétszer el tud venni táncolni. A tánc az még egy kicsit intenzívebb mozgás is, mint a futás. Tehát, hogyha elmegy szalszázni például. Tehát ezeket lehet megbeszélni egy egészségtanácsadóval, mert nagyon fontos, hogy, hogy olyan vállalásokat tegyünk, tehát úgy alakítsuk ki a mindennapjainkat, hogy, hogy ebben szálljunk saját magunkra az egészségünk megőrzésére, és ezeket nem kell feltétlenül egyszerre, elosztva is lehet, de nagyon fontos, hogy napunkban benne legyen a mozgás, odafigyeljünk a táplálkozásra, legyenek úgynevezett megszakító gyakorlatok a nap során, ne növekedjen folyamatosan a stressz reggel 8-tól este 8-ig, hanem, hanem időnként álljunk meg egy pillanatra, ezekben tud támogatást nyújtani az egészségtanácsadó, hogy hogyan kell ezeket beilleszteni a mindennapjainkba. Ugye, amit ön elmond, ez tényleg egy tím munka, aminek az egyik tagja az konkrétan a páciens, én nem is találkoztam a beteg kifejezéssel, azt hiszem egyébként a könyvben, csak a pácienssel, mert hogy egészen másképp viszonyul ahhoz az emberhez, aki részt vesz ebben a közös munkában, mert ugye magának az egészségtervezésnek is ugye van az egyéni, meg a közösségi szintje, ahol közösen rakjuk össze a saját egészségünket, mint közösség, mint társadalom, és visszatérek, újra a magyar létező egészségügyhöz, ami egy nagyon konzervatív és nagyon hierarchikus rendszer. Tehát aki már volt kórházban, az pontosan látja, hogy ott az atya úristen az osztály főorvosa, és ha az osztály főorvosa olyan, akkor az osztály is olyan, hogyha pedig másmilyen, akkor az osztályra is mindenki felbekerülni. Tehát gyakorlatilag itt nem csak a páciensek és az egyén szintjén, hanem az egész rendszer szintjén egy nagyon erőteljes szemléletváltásra van szükség, hogy az orvos az egészségtanácsadót, a nővért, mindenki mást, a pácienst, azt partnernek tekintsen, mert hogy egyébként az ő munkája lesz ettől egyszerűbb, hatékonyabb, és a közös életünk jobb. Így van, ez egy nagyon komoly szemléletváltás, ami rendkívül lassan megy mindenütt a világon, Nálunk egy kicsit lassabban, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy az utóbbi években a, a korábban elindult folyamat, az lelassult, tehát a központosítás az megerősíti ezt a, ezt a szemléletet, hogy ha a több intézmény tartozik hozzám, akkor nagyobb hatalmam van és maga a rendszer el is várja egyébként ezt a hatalomgyakorlást, tehát az az érdekes helyzet alakul ki, hogy, hogy a szabályozás az olyan felelősséget ad bizonyos gócpontokban, hogy, hogy hatalomgyakorlás nélkül nem is lehet megfelelni uh -huh. ezeknek a feladatoknak, tehát hogy, hogy itt, itt ez egy rendszertervezési hiba tulajdonképpen, és és valóban időnek kell eltelnie, még, még a szakpolitika megmeri lépni azokat a lépéseket, hogy, hogy leépítse ezt a fajta struktúrát, és egy más, más irányba induljon el. A, a szerencsénk az az, vagy a lehetőség az az, hogy hogy nemzetközi szinten megvannak azok a jó példák, amik az átmenetnek a lépéseit megmutatják. Tehát, hogy, hogy milyen lépésekkel, milyen finanszírozási megoldásokkal lehet A-ból B-be, majd C-be eljutni, mert mindig ez a legnehezebb, hogy ugyan látjuk, hogy hova akarunk eljutni, de egy adott berögzült rendszerbe megtenni az első lépést, Abba az irányba, amilyen irányba akarunk haladni, az rendkívül nehéz, és, és egy ilyen összetett rendszernél azt pedig utasításokkal nem lehet megtenni, hanem csak egy összefogással lehet megtenni. Tehát valóban a, az orvosi szakma, az ápolói szakma, a szakdolgozók, a, a paciensek, a kamarák, a szakpolitikusok, a nem paciensek, tehát mindenki, aki egészséges, azoknak is egyet kell érteni, Ebben és akkor, akkor tud elindulni ebbe az irányba egyébként azt látjuk, hogy, hogy Magyarországon mikroszinten nagyon sok jó kezdeményezés van és mikroszinten megtalálható. aztön hogy a minden korszerű egészségügyi mm. lépés megoldás országos szinten nem sikerült még áttörést elérni abban, hogy, hogy akár csak a praxis közösségeknek a, a működése egységes legyen, és, és meghozza azt a fajta egységes uh, alapellátási színvonalat, ami a megtervezésekkor a cél volt. Ugye rengeteg jó példát is felsorol egyébként még Magyarországon is, tehát, hogy elindulunk valamilyen irányba, és akkor ahelyett, hogy a gyerekbetegségeit az adott vonalnak, vagy az adott módszernek kiavítanánk, azonnal elsöpörjük, mert hogy nem hozza meg azonnal az eredményt. Ez a rendszerbe beépített türelmetlenség valójában, amiről az előbb beszélt? Igen, ez, ez az. Ez, az, ez a rendszerbe beépített türelmetlenség. A, a tapasztalatom szerint azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy az egészségügy politikai szem előtt lévősége az, ami ezt a türelmetlenséget nagyon erősen uh -huh. fokozza, és ezért lenne jelentősége annak, hogy, hogy legyen egy, egy egységes nemzeti megállapodás arról, hogy 15 év múlva milyen egészségügyet akarom. Mert, mert csak 15 évre lehet vagy érdemes tervezni. Mostában azt szoktam mondani, hogyha megnézzük, hogy a 70-es években Finnország egészsége, egészségi állapota és Magyarország egészségi állapota milyen volt, pontosan egyforma. Uh -huh. Nukartus halálozás, öngyilkosság, minden szempontból pontosan egyforma volt. Ma össze nem lehet hasonlítani. Finnország, Európa, él ország az egészségügyét és egészségügyi állapotát tekintve, mi pedig az egészségi állapotot tekintve igazoltan az utolsók között vagyunk. Tehát itt néhány évtized alatt óriási változást értek el a finnek. Ebben a témakörben nem lehet néhány év alatt eredményt elérni. Tudom, tőlem is szokták kérdezni, hogy akkor... Mondjam meg, mi az, amit jövőre elletérni? lehet érni. Meg, két év, meg két év alatt, választások előtt el lehet érni. Igen, el lehet érni néhány dolgot, de a komoly dolgokat... 3-5 éves időtávban lehet elérni az igazán komolyakat, meg 10, és ahhoz, hogy az egészségügy szemlélete megváltozzon, ahhoz meg 15. Úgyhogy itt talán a legfontosabb a, a közmegegyezés ahhoz, hogy, hogy egy fenntartható egészségügy jönjön -jön létre. A mai egészségügyünk bizonyította nem fenntartható. Tehát Semmilyen szempontból nem fenntartható. Ebből a szempontból is nagyon fontos egyébként az, amivel indítottuk a beszélgetést, hogy az egyén maga is felelős a saját egészségéért, és hogy minél egészségtudatosabb életet élünk hát annál több időnk van kivárni azt, hogy az egészségügy is átalakuljon egy olyan fajta egészségügyi ökoszisztémává, ami majd a mi együttműködésünket fogja várni a saját egészségünk, illetve a közösségünk érdekében. Még rengeteg kérdésem van egyébként, miután elolvastam a könyvet, de mindenkinek azt ajánlom, hogy inkább vegye a kezébe a könyvet, aminek az a címe, hogy adatból egészség. Olvassa végig, gondolja végig, szembesül rengeteg jó dologgal, azzal, hogy a COVID kapcsán azért egy kicsit legalább egészségtudatosabbak lettünk, tehát elindultunk valamilyen úton, és hát jó lenne, hogyha ez nem egy ilyen futurisztikus történetként, hanem a közeljövő, megvalósítandó egészségügyi rendszereként élhetnénk meg. Én nagyon szépen köszönöm dr. Lantos Zoltánnak a Szemelvájsz Egyetem egészségtudományi karán most létrehozott egészségtámogatási módszertani tanszék tanszékvezetőjének, és a Nemzeti e egészségügyi projekt vezetőjének, hogy itt volt velünk. Nagyon izgalmas volt végigolvasni a könyvben. Köszönöm szépen a beszélgetést!